на молотитянку, що вештується і собі поважно між обома жінками, мов розуміє, що її пістунка відходить, чи не назавши від неї. «Ой!» – зуйкнула Мавра, розрядавшись з волосі. «Ой, не обтяжаєте ще гірше, бідне серце Маврине!» Одначе, упокоївшись по недовгому часі, ішла. Люди, бачачи її на відході із торбами, переповненими якимсь зіллям та лахміттям, смялися вслід за нею. А он ругався. Мавра йде вже знову світ. Йде шукати цигана на пару. Її одної замало в селі. У вдовиці обгорнув її Сум. Вона від'їдалася гіркими прокльонами, сиплючи при тім іскрами погорди, щодо своїх чорних і сумних очей, і йшла. Вертаючи по кількох місяцях, іноді по році, по таких мандрівках, нараз під чебаницею, втомлена і розчарована, ридала, неповздержно з утіхи, побачивши підрослу під її, Неприсутність Тетянко, яка тішилася більше, якби самою матір'ю. А Іванесі падала знов до падала знову до них, як при відході, і цілуючи коліна, мовила. «Прийміть мене знову до Тетянки, славна господине. Мені було вас слухати, а не свого циганського розуму! Набідилася лише між чужими, добралася лаяк, у покорень. Ругань і знову повернула, Не подибавши нікого. Ні батька матері, Ні про дитину не чула, Ні про своїх людей не розвідалася, Ні про самого раду лише стільки, Що ми же чужими людьми Чудотворним зділлям торгувала. І то тут, то там поворожила. І от гостинця вам По душиці свої принесла. При тих словах ставила які не були звичайні лакітки, які любила сама пристрасно їсти перед поважно Іванією Ходубихою її малу доньку. У кілька років по послідній в світ, саме як ретянці йшов на 12-й рік, станула Мавра одного разу перед Іванією Ходубихою з просьбою дозволити їй відокремитися від неї і замешкати де інде. Іваниха Дубиха щудувалася. «Ви добре для мене, мамці господине, пояснювала. «Ви і ваша голубка дорога, але сільські люди вже надто допікають, глузують тут у вашій млині з мене, і з тими словами розплакалася недобре». «Як то глузують?» спитала Іваниха, знаючи добре, що з бідної нещасливої глузували іноді селяни, особливо ж чужі млині. «Та як же, не знаєте, мабуть, і самі?» відказувала роздразнена Мавра, закурюючи свою люльку та плакаючи вголосно, причим набирала відваги опиратися іноді навіть і самі, і вони всі добисі. «Все, котрий зайде, – мовляла на ваше обістя, – поглуздує з мене. «А ще довго будеш, – кажуть примівками, – мукумлені молоти. Довже чорними очима колеса бертати. Поби їх сила Божа, закляла. Або знов щонайгірший жаль, Бо все вже за вас і за мою доньку. Обсипуєш ти добре, питають Хату дубихи циганським зіллям, Щоб багачі навідувалися до її доньки вже тепер. Вона вже ні в року, а де підростає. А другий каже – та де, каже, підсипує, якби сього міла сама й собі не ворожила, аби приїхав чорний шатра, бодай на старій мітлі і засватав, бо ади вже посивіла, дарма, що очима світить, як чорний кіт з під печі. Отаке, От господине мамцю, зачуває сотки разів від людей і чим рік, то все більше. Негодно уже больше. Ай вам не слава.